Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Halló Nemes Madvid, jó reggel! Um, igen Ugye, ha majd találkozunk, akkor mesélek neked, majd, a, majd lesz nálad egy olló, mint amikor annak idején vágni lehetett a Magyar Rádióban, hogy akkor most ennyiben nem bírod tovább. Tehát, hogyha most hogy elkezdem neked azt mesélni, hogy mi történt velem az elmúlt egy hónapban, beleértve, hogy természetesen semmi jelentősége, csak az ember úgy tud mesélni, tehát, hogy van mit, akkor, akkor azt úgy rá tudnám önteni. Erre szerintem mikor kerül sor? Én a jövő hét végén már hazamegyek Magyarországra. Jó, majd fogd a karfát, mint hogyha valami ízében lennél izé, hullámba sútom. Jó, hát én edzett ember vagyok. <síns> <síns> uh, ugye a maga nyári menetrend az egyébként azt jelenti, hogy én mindenkitől búcsút uh, veszek, Uh, már akivel egyébként tudok beszélgetni mert a navracis korában korábban elköszöntem és ő már betöltötte ezt az időt tehát sajnálkozásának adott hangot hogy most pénteken az ő idejét már beosztották arra az időre, amikor mi beszélgetni szoktunk uh... ezt úgy értsem, hogy ma beszélünk utoljára? Uh, nagy valószínűséggel hát a, a, a, a, a szeptemberi időpontot tekintve igen, de szerintem én ezt meg is írtam neked, nem? Hát nem kaptam semmit. Várj, ezt mindjárt meg fogom nézni. Kapcsolatok. Addig azért mesélj, de, hogy milyen időjárás van legalább, tehát valami... valami... É, nincs olyan jó meleg, mint minden Hát, hogy jó meleg, az nem tudom, mert itt olyan meleg van, mint a sivatagban. Igen, volt itt ilyen. Vasárnap itt is olyan 36-37 volt. Én akkor jól éreztem magam, aztán hirtelen lecsökkent 20 valánya, tegnap olyan 21 volt, meg, meg fújt a szél, meg minden szóval én, én nagyon kint ültem egy ilyen bárnak a teraszán és, és kifejtem fáztam, fém székek úgyhogy hidegek úgyhogy ez egy furcsa nyárít Igen, az utolsó SMS-em az június harmadikán volt sajnálom, holnap után nem fialányi volt Így van, ezt még Portugáliába kaptam meg igen, igen, igen, igen, igen. Amikor ott túrnéztem. Igen. Milyen volt? E, nagyon érdekes volt, egy olyan kis hazai érzésem volt, ez egy nagyon lepukkantorság ugyanis. Tehát az, ami meglepet, hogy hát tényleg gyönyörű, tehát gyönyörű tájok, gyönyörű városok, de a városok közepén a, a központba látsz bedeszkázott ablakokat, romos házakat, meg hát természetesen üres boltokat. Tehát ugyanaz a romlás-bomlás züllés, mint mi nálunk, az ott is érzékelhető. Az a különbséggel, hogy aki, aki már régebben is ott volt, azt mondta, hogy tulajdonképpen ez jobb, mint valaha mert volt ennél sokkal rosszabb is már. De azért ez érdekes, és ez nem az a fajta nemes, nemes penész, mint ami mondjuk Velencét jellemzi, Tehát, hanem ez igenis a szegénységnek, a, a, az érez, érezhető válságnak a, a jele, és, és hát azért ez eléggé deprimáló. Itt most főleg nagyon meleg van. Mm. Nincsen árvíz, ami az országot megmozgatta, és van egy a ilyen furcsa lögykölődése a belpolitikának, amit most ennél pontosabban nem tudok kifejezni. Engem meg a... a tehát egy, annyi minden történt velem, ráadásnak ennek a kivételesen több, mint az egyharmada rádióban teljesen elmesélhetetlen. Illetve, ahogy a Honpola szokta mondani, el lehet mesélni, de akkor azonnal Ferihegyre kell menni, és azonnal el kell hagyni az országot. Tehát... E ami engem ugye nyomasztani szokott, mert nálam ugye a gyászmunka, meg a feldolgozás egy része semmi más, mint maga a rádió. Tehát ugye a rádió műsorban elmondom azt, ami velem történik, legfeljebb pluszban magamra haragítok embereket, még pluszban ahhoz képes, mint ami korábban történt. Uh, és így aztán uh, egy, ilyen, egy ilyen lelki permanens álmukfutásban élem az életemet, aminek a jövő héten valamelyest véget vetek, mert az elkövetkezendő két hétben összesen egy napig leszek itt mikrofon mögött. Hát, ha adhatok egy tanácsot, ugye az életet lehet drámaian, és, és inkább paródiaként vagy komédiaként fölfogni, és az ember jól akar érezni magát, akkor jobb, hogy az utóbbi teszi. Tehát e, tulajdonképpen mindenen lehet röcögni, mert minden olyan komikus is, ha megnézed, még a drámai dolgok is. E, és ráadásul, ugye valahogy. Valaki, nem, kontéta Marx mondta, hogy a történet megszokott ismétlődni, és, és amikor már másodszor ismétlődik, akkor ugyanaz a dráma komédia formájában. Jó, hát nekem Marx helyet megvan a saját pszichiáterem, tehát ebből a szempontból én nem állok rosszul, de attól még az egyet fejlődésnek azon az útján vagyok, ahol lehet látni, hogy ha nem halok meg, még lehet tovább fejlődni, hozzátéve, hogy én bizonyos cölöpöknél megállok, és viszonylag lassabban haladok tovább, mint mások, de hát különbözőek vagyunk. Ehm, és mindaz, amit te mondasz, az egyébként nagyobb mértékben jellemez, mint bármikor korábban, ezzel együtt olyan intenzíven élem az életemet, amely ezeket a viharokat előidézi és ezeknek a viharoknak a következményeit az ember kénytelen, akkor is kénytelen elviselni, hogy egyébként nem akarja, és önmagában a látásmód, amivel rendelkezik, azért az egész alól nem ad felmentést. Nem, nem, de... Um... Hozzátéve, hogy az én létezésemnek úgy tűnik, hogy az egyik kulcsa az, hogy úgy veszek komolyan dolgokat, ahogy egyébként mások azt gondolják, hogy az nálam egy színészi mesterség része. Igen, azért erre jó egyébként, ha az ember sokat van külföldön, más országa, tehát az a spanyoloknál az, az az érdekes, ez, ez egészen egyértelmű, hogy, hogy valahogy ők másképpen viselik a csapásokat is, meg a, meg a nehézségeket is. És de én másféleképpen viselem az örömöket is, egyáltalán viselem az örömöket, miközben örülnék én. Igen? Igen, de, de, de ebben van valami pozitív vázászor nekünk, ugye az a... Az a Spanyolország képünk az irodalomból meg mindenhol, hogy itt a, a grandok a, a, a becsület miatt ugye a, belemártják a kést a másikba, és ilyen, ilyen komor, sötét dolgok történnek, és, és az egész, mert meg van egy ilyen, egy ilyen szenvedélyes része. Na most én szerintem ez abszolút nem így van, és valahol olvastam egy statisztikát, hogy ugye van a válság Spanyolországban, Olaszországban, bankválság is, és Olaszországban, amelyiket amelyet ugye általában azt vannak hogy azok a lazzák, azok a nagyon-nagyon azok a hát kevéssé veszik komolyan az életet, na ott rengeteg öngyilkosság volt, tehát az, hogy ugye kiugrott a bankár, hogy nem tudom, kicsit az ablakon felakasztott meg, és a többi. A, a spanyol grandok országában, ahol ugye nagyon kell ügyelni arra, hogy, hogy a becsület, meg, meg, meg milyen a renomét, hát senki, so, szó sincs róla, elő nem fordult, hogy bármilyen hatalmas sikkasztáson Most várja, hogyha már ez így alakult, akkor fölhívom a Bendát, és megmondom, ha nem beszél rossz néven, akkor ő is lesz holnap, mert azért az nem működne, hogy te vagy ő, meg nem lesz Ezt én mélységesen támogatom Ezt most adáson kívül teszem Most éppen a Bendát hívom Hi, Jó, ne. addig azért hagyd mondjam el, hogy, hogy az, amit most... Figyelj, a Nemessel beszélgetek, várj egy és akkor a Nemes, aki bejelentkezett Madridból, és még miatt itt nyá nyár Haló? De hozzád beszélek tehát azt akartam neked mondani, hogy holnap lenne még egy, még miatt nyári szünetre megyünk, mert a nemes fogta magát és bejelentkezett Madridból, ahogy egyébként egy normális ember eltűnt. Vagy a fülemmel nyomtam ki, vagy pedig nem tudja, hogy mi a helyzet. Most ezt hogy kell értelmezni. Kis türelem. Hát igen, azért nem mindenki szokott... Tehát az a kérdés, hogy akkor holnap 9 óra után 5 perccel lehetünk-e? De te most haragos vagy ilyen haragos, vagy, vagy, ezt, vagy meleg van? Tömegközlekedsz? Hetes járaton? 118-as busz? Jó, rendben van. Tehát, hogy miről beszélgettünk, hogy éppen hogy áll a külpolitika, vagy hogy fekszik. mi mily a helyzet? Ha, te, ha elmegyünk nyári szünetre, akkor mi, mire számítsunk, a szeptemberben visszatérünk? Rovacsolunk benne Megnézzük, hogy Észak-Korea hova jut a Dél-Koreával. Minden, ami szép is izgalmas. Afganisztán. Hát, ami neked kedves. Rendben, hogy Kambodzsában találtak valami új ősi várost. Rendben van. Akkor te majd izé kimutatod a csapás irányt. A fogatfehérjéjét. Kés csókom. Oké, visszatértem hozzád. Na, no, és... Hát csak... tudod, hogy a 118-as busz hova vagy? Mert nekem folyt? A... Egyáltalán Madridban például milyen gyakran változnak a busszámok, mert nálunk ez ugyanaz a busz, és mindig más a neve. Bár most kicserélték a buszokat is, és azt mondták, hogy mától vagy tegnaptól kötelező a légkondicionálás rajta, Én tegnap voltam egy Icarus buszon, annak például a légkondicionálását konkrétan úgy lehet megoldani, hogyha vagy ha kiveszik az ablakot, vagy ha leveszik a tetejét. Mert a gyárnak nem raktak légkondicionálót, tehát hogy az hogyan fogja tegnapról mára megoldani a bkv ről elképzelésem sincs. Nekem itt inkább az a problémám, hogy én nem szeretem, hogyha nagyon behűtik a, a kocsit, és, és azt szokták csinálni. Tehát jó melegből bemész, mondjuk csak egy trikó van rajtad, és akkor bemész a buszba, és ott hát, elég éjjegy hideg van. De... De a számozás nem változik gyakran? A számozás az. Akkor még azt is el tudom neked mesélni, hogy például a hatos villamos, meg a négyes villamos, azoknak például egyáltalán nem járnak, mert felpuposodik a villamossin, amire valamiféle olyasmit mondanak, hogy műszaki probléma, mert az, hogy felpuposodik a sin, azt nem szabad mondani, mert az ugyanolyan dolog, mint a megszorítások. Tehát vannak szavak, amelyeket ebben az országban nem lehet kimondani, mert ha azokat kimondod, azok beláthatatlan következményekkel járnak. Tehát a sin ugyan felpuposodik, de azt mi nálunk műszaki problémának nevezik. Jó, itt nincs most legalábbis Madridban, ennyiben a dolog teljesen egyértelmű. Hát úgy persze könnyű. Igen, így van, viszont minden, vagy nem minden, de mondjuk a komolyabb megállókba, tehát az ilyen nagyobb buszmegállókban van egy elektronikus tábla, ahol rajta van, hogy mikor jön ér a... Képzeld el, nálunk is van elektronikus tábla, de le van takarva. Én nem is tudom, hogy egyáltalán le fogják-e róla venni azt a letakarást, mert ez egy olyan dolog, hogy az ember úgy reménykedik, hogy aztán majd valami lesz, mert ezt úgy létrehozták, de ez egyáltalán nem működik, de mindegyik nagyon jól le van takarva, vagy az van ráírva, vagy kísérleti üzemmód, aminek semmi értelme. Jó, azért remélem ez ott is úgy lesz, mint itt, hogy ez nem a menetrendet közli, hanem a, a, az aktuális helyzetet. Tehát van egy. Lehetséges, hogy majd ilyen nem tudom, majd ilyen, ilyen a nemzeti együttműködés rendszerének különböző nyilatkozatai fog rajta megjelenni, tehát egyáltalán nem lesz a BKV-ről szól, hanem különböző szózatok. De lehet, hogy tévé lesz rajta, és majd szózatokat fognak intézni a néphez. Én már semmi is sem meg ebben az országban. Egyébként ott is vannak szózatok, tehát olyanok vannak, de információk, tehát olyanok vannak, hogy... Nálunk információra nem kíváncsi a nép, tehát nálunk jegyzetek vannak avval, tehát a jegyzeteket írnak, és csak azzal beadják a népnek, hogy mit gondoljon, és akkor a nép úgy is gondolja. Ö, igen, lehet, hát erre itt nem nagyon van igény, úgyhogy... Nálunk csak erre van igény, tehát a szellemi lepusztulásnak olyan magas szintjén vagyunk, ahol egyébként az embereket már semmi nem nagyon érdekli. Igen, hát... Én, én, én nekem az a tapasztalat a legábbis Spanyolországban, hogy, hogy itt is nagyon nagy a kiábrándulás, tehát például van, a legutóbbi felmérés szerint a két nagy egymást váltó pártnak együttesen nincs 50 százaléka. De figyelj, lehet, hogy jövőre nyernek a szocialisták, és az emberek továbbra is azt fogják kínni, hogy Orbán Viktor van hatalma, ezt is eltöm hogy Magyarországon. Igen, igen. igen. Hát ez egy érdekes ország valóban. Én innen nagyon jókat szórakoztam. Én, de, figyelj, én, itt, én, én itt helyben is nagyon jól szórakozom. Tehát amikor nem a magam problémáival foglalkozom, amelyeket úgy élek meg, mint egy kamazdát erőltető sokkal többet tudsz, mint mások, akkor én is nagyon jól szórakozom. Tegnap például már erről volt szó, uh, van egy reklám a rezsicsökkentésre, ahol a kapitalistákat úgy mutatják meg, és a szegény népet, az ember konkrétan azt hiszi, hogy a pikászok kalandjait látja. Hát ilyen ideológiai dolgokkal itt azért nem nagyon mernek foglalkozni, mert, mert nem nem rá senki, szóval ezt, ezt úgy nem... A melegházassággal mi a helyzet? Már szerintem ezt már kérdeztem. Nem merik visszacsinálni, tehát ö, ö, ugye ezt még az előző szocialista kormányzat alatt vezették be, de nem merik visszacsinálni. Nálunk szerinted a homofóbok, vagy minek a következtében van ekkora tiltakozás, miközben ugye, ha valaki engedélyezi a melegházasságot, amire ugye azt szokták mondani, hogy attól még nem kötelező buzinak lenni. Tehát a kettőt nem kéne összetéveszteni. Tudom, most nem voltam politikailag korrekt. Igen, én, én szerintem ö, egyszerűen ugye frusztrációkat beleveti. Állítani, Japánban is nagyon sokan vannak az azonos neműek házasság ellen. ez kérdezzem meg a bendától? Japán inkább hozzátartozik? Abszolút. Te hát Japánról nem tudsz semmit? Kínától keletre nem vagyok nem vagyok tájékozott. De hagyj tegyem hozzá, hogy én azt hiszem, hogy ezek, ezek ilyen... Tehát, hogy valakit utálni kell, valakit gyűlni kell, valakit bele kell veti. De arról nem volt, hogy a homokosokat utálni is kell. De, de az jó, tehát valaki, aki nem én vagyok, más. Ez a homokosok amit... sem volt, ez, ez is politikailag inkorrekt. Igen, hát ezt meg se hallom. Én, én sem ki sem se mondtam. Igen, így van. De ez nagyon érdekes, hogy ez a spanyoloknál, ahol, ahol ez. ez hát, ugye frankó alatt, meg, meg egyébként is. Ugye. Itt ez, ez egy nagyon. Ez egy nagyon katolikus, nagyon komolyan hagyomány, tisztelő ország volt, és, és ez van olyan mértékben változott meg, hát. Ugye Barcelona ma gyakorlatilag Európának a, hát most homosexuális fővárosa, és van Barcelona mellett egy üdülő, egy Szicez, ami gyakorlatilag százszázalékosan hát a százalékosan, a, a homoszexuális pár. Igen, de nálunk például most a nemzeti színház kapcsán ugye arról van szó, hogy a homoszexualitás de a homoszexualitás arányát is tehát, hogy milyen mennyiségű és mértékben lehetnek homoszexualitással foglalkozó darabok a nemzeti színházban azzal kapcsolatban is a népnek valami központi leíratra volna szüksége. Jó, hát egyszerűen erről itt szós is, hát ez egyszer főleg nem merül, mint kérdés. Hogy Jó, de például Magyarorszában valakit lebuzíznának a közéletben, annak milyen következménye lenne? Hát aki ezt tenni, az valószínűleg másnak venné a kalapját. Hát itt az egyik legnagyobb népünnepé, ugye a, a, a, a, az a nyári felvonulás, amikor, amikor lezárják az egész belváros, és ott, ott ünnepelk. Nálunk ez milyen bocsánatos bűn? Mondom, szerintem azért, mert, mert meg kell, nézd, kicsit nehéz, tehát azért nyilvánosan zsidózni, cigányozni, az, az, az ma már kevésbé elfogadott, mint nyilvánosan buzizni. És, és hát akkor ott élik ki magukat. Én szerintem, hát ezügyben van az a, az a híres amerikai filmvány, csak is volt a címe a, a American Pie, vagy ahol, ahol a ahol a, a lényeg az, hogy a, a, a tévesen homoszexuálisnak vélt szomszédot a, a valóban homoszexuálissá vált... Eh, Ez az, eh, az American Beauty volt, nem? Ez az amerikai American szépség tutti. volt. Igen, Igen, American. igen, igen, igen, igen, igen. Tehát az, amikor az ember gyakorlatilag saját magától fél, vagy saját maga eh, vágyait, vagy, vagy félelmeit, vagy fóbiáit vetíti másokba, és azt nem bírja elviselni. Nem tudom. Köszönöm szóval ezzel nem foglalkoztam... Tehát a dolognak a pszichológia részét nem ismerem. A társadalmi része az egyértelmű, tehát ez egyfajta éretlenség. Az... Melyik a leg... Hát... Tehát ugye, ha visszatérünk az Easy Riderhez, amihez nehezen térünk vissza, hiszen egyáltalán nem volt róla szó. De hogy az Easy Riderben meglátják a hosszúhajókat és a Jack Nicholson-ékat, a farmerek ö, ugye hiány leghaszabolják, amikor megjelennek a motorokkal. Nem kis hiá, megölik őket konkrétan. Spanyolországnak melyik területe az, aho, ami, ami valamilyen okból a leg ósdibnak, visszamaradottabbnak, a modernitás iránt legkevésbé toleranciát mutató vidékének lehetne leírni? Hát most erre ne... én egyrészt nem is ismerem, de én azt hiszem, hogy itt, itt nagyon sokfajta metszete van a dolognak. Tehát ugye hagyományosan Andalúzia, meg esz madura ezek, ezek az elmaradott részek. De például az ilyen, ilyen mentális ö, dolgokban, tehát az ilyen előítéletekben általában a gallegókat, ugye a galíciaiakat, az nem azonos azzal azon a Galícia, valami ott Lengyelország felé van, azokat szokták emlegetni, akik pont északiak, akik olyanok kicsit, mint a normanok. De én azt hiszem, hogy ez a Spanyolország valami elképesztő módon megváltozott, Ugyan a válság az nagyon sok minden visszadobta, nagyon sok mindent eltorzított, de pont ez a, ez a szellemi, vagy, vagy, vagy felfogásben modernitás, ez, ez egész egyszer lenyűgöző Spanyolországban. Különösen az... Két nagy élményem volt ez, van az egyik, egy nemzeti színházbeli előadás volt, eh, ahol tomboló taps fogadta az alföldi vezette társulatot, ma megyek még egyszer megnézni a eh, az az Angyalok Amerikában civil darab volt, amit ami nincs megírva, tehát egész egyszer rossz, és egy politikai manifestáció a közönség számára, ami belőle maximális viszolgásváltató. Kétel nagy jól tudott, hogy én bársadpercekkel belül tudok az ellenzék ellenzékének az ellenzéke lenni. De az, amire valójában itt most ki akartam térni, az nem is ez, hanem, hogy szombaton összevesztem a lányommal, és valahogy azt találtam megoldásképpen, hogy menjünk le a városba, tőlem a hegyekből, és lementünk szombaton a városba, Itt most van egy ilyen London ájszerű körhinta, ami a lányom szerint sokkal kisebb, mint a londoni, de ezt én nem tudom megtenni, mert én londonban nem láttam ezt az izét, de a belváros plusz a hatodik, hetedik kerületnek az a része, ahol a romkosmák vannak, azt képzeld el, Nemes, hogy ott konkrétan Ilyen fél egy és fél kettő között mozdulni nem lehetett annyi ember volt, aminek a fele nyugat-európai, amerikai vagy ausztrál volt, a másik felét a hazai fiatalság tette ki, bár a mi nemzedékünk vagy a mi korosztályunk is jelen volt, és olyan volt az egész, mintha egyszer csak egy ajtó nyílt volna a szobádban, egy olyan ajtó, amiről te azt se tudtad, hogy létezik. Na Madrid mindig ilyen. Barcelona is ilyen volt számomra, de azt gondold el, hogy amikor egyszer csak megmutatja a város ezt az arcát, amely ráadásul másodperceken belül befogad téged is, tehát egyáltalán nem érzed magad idegennek, csak egész egyszerre megdöbbensz, mert ott élsz benne, és ha nem mész oda le, akkor arról se tudsz, hogy egyáltalán ez az arca létezik. Elképesztő volt. Igen, hát én azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos különbség a, a, a kelet és nyugat között, most a kelet alatt egy kicsit minket is értem, mínusz az általad említett ronkocsmákat, hogy tehát el tudnak lazulni az emberek. Jó, de ez egy, ez egy ilyen lazáságot mutatott a gödör környékén mozdulni nem lehetett, ilyen faj és műanyag nyugágyakon, tök sötétben botladozva haladt az ember, az egy négyzetméterre jutó népsőrűség meghaladta a kínait. Igen, ez, itt minden hétvégén ez van a, a belvárosban. Ez az, ami érthetetlen, hogy itt a válság, tényleg nagyon rosszul állnak az emberek, tényleg nagyon sok család él úgy, hogy az egyetlen bevételi forrás a nagypapa nyugdíja. És ennek ellenére minden dugik tele van. És jó, lehet, hogy kevesebbet fogyasztanak, ezt nem meg kéne kérdezni ugye a vendéglősöktől, hogy mit csinálnak, meg nagyon sokan állnak, hogy csak úgy kint a, a kocsmáj előtt, tehát főleg azért, mert nem lehet dohányozni. Itt sem. És, a, és a kezükbe tartják ottan a, a, a poharakat. De, de valami tényleg elképesztő ez, a, ez az élet akarás, életöröm, és az, hogy, hogy történik, ami történik. Hát ezt értem, én, én ezt, akarom érteni ezt, ezt értem meg itt. Hogy vagy? Tulajdonképpen jól vagyok. Ezt a tulajdonképpen, mint fosztóképzőt hagyjuk el. Hogy vagy? Én jól vagyok. De azért van ebben valami jó, nem mondjál olyasmit, amit nem akarsz. Ami nem, a nem jól tartozik, az mi? Ha elmondható, ha nem, akkor hagyjuk. Hát tulajdonképpen mindig ugyanaz, tehát az, hogy végeredményben lángol. Uh -huh élek itten. Hát az egyik problémám egy évek között, nekem is ez volt itt az elmúlt időben, hogy nehezen éltem meg azokat a problémákat, amelyeken túllépni nem volt könnyű, és ugyanakkor ezeket én nagyon, nagyon súlyosra dramatizáltam. Tehát naponta küzdöttem olyan árnyakkal, amelyekkel lehet, hogy hetentesek kellett volna, én azonban azt is komolyan vettem, amit nem kellett volna, mindent komolyan vettem. Igen. Nem, jól, annyiban jól érzem magam, hogy hogy most valahogy az átlagnál többet találkozom olyan emberekkel itt, akikkel lehet vitatkozni. Ez, ami borzasztóan hiányzik, hogy most spanyolokkal Nem érzed ezt pótcselekvésnek? Nem, egyáltalán. A vita alatt az tényleg azt értem, hogy nézeteket serélünk ki. Ezt én értem, de mondj egy példát. Például a múlt pénteken van egy ismerősöm, egy könyvkiadó, akivel... A egészen meglepő módon ö, Európáról vitatkoztunk. Kiderült, hogy ez egy abszolút európai erő. Ő egyébként az Eszterházinak az itteni kiadója, meg, meg Hrabála meg könyv sikere egyébként. Ez is érdekes, hogy most a könyvásárnak most ért véget a hét és a legnagyobb sikere Hrabála volt. És, és ő az, aki, akitől egyszer csak ö, ilyen, ilyen Európa ellenes hangokat hallok, tehát ezt a, ezt a klasszikus sémát, hogy, hogy, hogy miért néz le minket a, a nyugat-európa, és különösen a németek, és hogy jönnek hozzá, és nem is igaz az, hogy itt a, a lusta a dél áll szembe a nagyon munkás és, és, és takarékos éjszakkal. Ebben egyébként igaza van, csak hát ezt itt senki nem is mondja. Tehát az az érdekes, hogy, hogy olyan, olyanoknál veszek észre néha egészen fantasztikus reflexeket, és egészen fantasztikus, hát nem mondom, hogy a magyarra hasonlító, de azért, azért egy picit arrafelé mutató reflexeket, akik az ember nem is vár. Jó, de ezek a viták, amelyek egyébként magánéletileg folynak, ezek nem mások, mint amit egyébként folytatnál mikrofon, vagy kamera előtt, vagy nem is vitatkoznál, hanem csak beszámolnál. Ebben kérdeztem a pótcselekvés, de ez most már beszélgetés része, ebben először, igazad van. Ez így van, ebben, ebben igazad van. De hát én... Azért Jó, ez, ez... figyelj, annyiban változtatok, hogy amennyiben te itt leszel, eh, akkor, akkor fogunk tudni mindenféle egyébről is beszélgetni, úgyhogy eh, akkor, akkor egyáltalán nem biztos, hogy nem érezheted meg a puskaporszagát eh, itt rádióilag. Helyes, én készülök, tudod, mint a csataló várom a trombitacót. Jó, csak azt mondom neked, hogy én most itt szándékosan nyára hangszereltem magamat, és ez bizonyos szempontból sikerült is betartani. Te akkor hogyan a jövő heten, az hogyan? Én jövő héten egyáltalán nem vagyok, az azt követő héten is csak egy napot. E, akkor hogyan? Fülköjössz vissza? Én a jövő ha hanem megyek, és ott leszek egészen augusztus elejéig. Öcsödnél? Hogy e, én nem igen. igen. Semmilyen gyereklátogatás? Amerika? Hát, hogy nem, hát az összes. Össze, mindenki jön haza? Összejön. Mindenki összejön, tudnélik a, a nagyobbik lányomnak lesz esküvője és Na, Mindenki hazajön. jön. És a jövendőbeli az milyen állampolgárságú? Magyar. Igen. Igen, véletlen, szóval ő a deviáns. Ő a, a Liza? Nem, ő a, Hanna. ő a Hanna. Ő az orvos? Igen. Igen, igen. Akkor az is lehet, hogy marad? Nem lehet hát, ez, de ez teljesen meglepő, maradni akar, igen, Magyarországon akar orvos lenni, miközben, hát német, ugye német állampolgár is lehetne, német orvos is. Arról hogy gyere akar lenni? Igen, igen, úgyhogy viheted oda a gyereket vagy unokát. És nagy csinadatta lesz sok vendég? A nem tudom mi a sok, nekem sok. Mikor lesz? Hát, ilyen nagy esküvő lesz, igen. Mikor lesz? Augusztus 3-án. Te sírni fogsz? Már látod magad előre? Ez biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem? Ez biztos, És hogy ott, ahol nem. senki se lát? Ott se. Hát az ember örül az ilyenek. Én ezt értem, de hát attól még meghatódhat. Tehát az öröm azt számtalan módon jelentkezik az ember. Nem arcán. vagyok a meghatódós fajta. Még meg, összé szóval az ilyen aktusoknak nem szoktam különösebben nagy jelentőség. Másik lány mikor házasodik? az szerintem soha, hát már évek óta a barátjával is semmilyen jelent. Ő német? De, hát ő inkább, a barát igen, meg hát a lány is inkább német fajta, igen. Nyuszikám, akkor, mikor jössz? Jövő hét? Csütörtök. Csütörtök. Jó, figyelj, akkor én hétfőn foglak téged hívni délután, tehát most hétfőz egy hétre. Jó. Azt szerintem a... 31 vagy -e, az elsője talán. Igen. Jó? Jó, jó. Figyelj magadra, csokoltatom a spanyolokat. Vissza És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. István. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Én a helikon illetékesével beszélek? Jó, re Jó reggelt kívánok, adásba segíthetem? Akkor arra kérem, hogy mutatkozzon be a hallgatóknak, mi még nem beszéltünk adásban sohasem. Jó, a Kovács Attila Zoltán vagyok a helikon kiadó kiadóvezető vezetője, Ebben a rádió műsorban, mert mi beszélgető, fejön, mindenki mond magáról, valamint, hogy legyen szíves, mutatkozzon be, adjon le egy hangos névjegyet. Én végét. Uh -huh. Kolozsvári vagyok, erdélyi származásod Magyarországon 20 éve. Hogy jött át? Főt, hivatalosan települtünk át még annak idején, 89-ben, tehát még az úgymond úgy rendszerváltozás egy forradalom előtti. Ön hány éves? Tesejünk. Ön hány éves? Én 41 leszek idén. Hát akkor még jóformán gyerek volt, hát gyerek nem volt, de nagyon fiatal volt. Hát mondjuk én özönfó horváth szereplővel egy szereplőkkel, majdnem együtt. Ez a volt így most gyors fejszámolás után. Hányan jöttek? El? Családilag, tehát mi hivatalosan tele. Hány ember? Tehát, ugye két, két fülö és a húgomat, tehát mi négyen jöttünk. Ki hozta ezt a döntést és miért? Hát a szülők elsősorban, ehhez tudni kell, hogy anya, orvos, apám pedig szimfonikus zenész volt, és hát a, elég el őket a rendszer a 80-as évek derekától, és aztán úgy döntöttek, hogy nyilván, hogy a, ezek miatt illetőleg hát nem akarták, hogy a, én meg a húgom románul tanuljunk felsőzatásban, ezért úgy döntöttek, hogy aztán ott hagyva mindent hivatalos úton, tehát nem szöksünk. <kül> hivatalos úton beadtuk a kérelmet, a, a román beli minisztériumban, hogy átrakorunk települni. Amikor azt mondja, ezt, hogy mindent hát, ott... Ha engedtek. Amikor azt mondja, hogy mindent ott hagytak, akkor mi mindent hagytak ott? Gondolom, ott hagytak rokonságot, ott hagytak vagyontárgyakat, vagy mire gondolt? Hát, mindkettőt. Tehát, így, így, ha nem sorrendezem én ezt, de mondjuk nyilván így, hogy a család nagy része ott maradt, illetőleg hát a... a valamennyi ö, ö, ingatlan, ami ugye a, a, annak idején a, a szüleim évek volt. És az ingóságok egy jó részét azért áthoztuk. Hát mi még abban az időben jöttünk ö, 89 tavaszán, amikor még úgy, ö, ahogy ezt hívták, ö, vagonnal lehetett áttelepülni. Tehát a, a család utazott ugye egy ö, külön vonaton, és az a ingóság már, amit engedélyeztek, hogy kihozdunk, azok egy ö, külön vagonban utaztak és aztán egy héten rá. Uh, hogy mi kijöttünk Magyarországon, megérkeztetünk szállalunk. Ez hát... a három év hogyan telt, ami egy között várakozással telt? De ez a várakozással teli három év mit hozott még, vagy mit vitt? Uh, a, mi a mi esetünkben uh, viszonylagosan szerencsésen telt el, uh, főleg annak függvényében, hogy a ismerőseink körében, más települött körében uh, például a munkahelyek azzal reagáltak rögtön a kérésre, hogy azon nyomban kirúgták a dolgozók a, a, a munkahelyet. Önök hol éltek? Kolozsváron. Uh -huh. Most a uh, szüleim esetében nem volt ilyen... Uh, Vajon annak idején min múlott, hogy valaki a szerencsések közé tartozik, vagy a pekhelysek közé? Nem tudom. Szerintem nem volt fajta. Megkülönböztetés. Az biztos, hogy azok, akik a közszférában dolgoztak, azokat inkább érintette az ilyenfajta retorzió. De hát az ön szülei a közszférában dolgoztak? Igen, de érdekes volt, hogy az... A... Ügyés, a művészvilág világ az talán valahogy egy ilyen há hátréb volt sorban mondjuk, mind a, a tanárok esete, vagy a, a, a pedagógusok esete. Hiszen az ismertségi körünkben, például akit a tanárként dolgozott, azokat azon nyomban ö, kitették a, a munkahelyükről. Miközben ugye az áttelepülési folyamat az egy viszonylag hosszú ö, játék volt. Nem véletlen, hogy egyébként rengetegen választották, az a zöld út az úgymond a zöld határon átjöttek ö, ö, egybörönt. Ö, ingósággal. Milyen feszültség volt akkor a levegőben, vagy semmilyen ebben a három évben? Hát én ebből semmit. Ez a, tehát mi, mi gyerekek... Az evidens volt, hogy egy bizonyos idő után megadják, vagy semmi sem volt evidens? Nálunk azért volt evidens, mert a, a hivatalos kérelem az úgy nézett ki, hogy mi ö, ö, édesanyámnak a, a nővére itt élt már Pesten, ő annak idején az ötvenes években jött ki szélre, férhez Budapestre. A hivatalos kérelem az volt a román állam felé, hogy mivel ő beteg, a, a, test, a négy testvér közül egyetlen orvos anyám nekünk kell átteretülni. Tehát ő állandó ápolásra szorul a nagynéni, ezért átkelett. Annyira nem volt humanitárius, vagy nem volt annyira humánus az állam, mert azért három év ehhez képest azért hosszúnak tűnik. Hát hosszon a tűnik, de közben nekünk meg volt egyszerre a, a német meg az osztályk befogadunk, és ugye a család származásával tekintve igazolni tudtuk a, a német osztály felmelődni. Tehát akik egyszerre három osztályban volt befogadónk, és azt mondta, hogy ha, ha már menni kell akkor sehova máshova, mint Magyarországra. Jó döntés hoztak-e a szülők? Én úgy érzem, hogy igen, bár, bár azért hozzá kell tenni, hogy ö, ö, sajnos apámat elvesztettem tíz évvel ezelőtt, tehát nem nek kérdés eszére. a történet, az rányomta a, a bélyegét az ő életére, azzal együtt, hogy itt ö, tudta folytatni. Hát ez egy infarktus elvitt. Nem úgy értem, hanem hogy rányomta a bélyegét, az átjövetel ezt mondta, tehát ö, azért kérdezem, hogy problémák voltak? Nem, nem olyan értelemben problémák, hogy a, a, a családon belül, hanem azért, a, a, azért csak egy ekhatáns hozzák föl az japán egy év után, egy év alatt rá egy évre, hogy áttelepültük, azért egy év alatt megőszült. Tehát, hogy milyen idegés lelki folyamatok zajlottak abban, hogy 50, 54 éves fejjel elhagyta a szülőföldjét, anyám ugye 44 volt. Tehát ugye azért felnőttként biztos, hogy sokkal nehezebben éltük, mert mi, mi, akik ugye gyerekként, ugye nekünk egy iskolaváltás két éven jelenkezett önképpen az egész áttelepülés. Önnek mennyire volt zöggenőmentes? <tos> hát én, ugye, én ide kerültem Peste iskolába, aztán anyáig... Mennyire volt ismerős a városban? <tos> Kvázise mennyire. Ő most hol van, ahol, ahol vannak ilyen madarak? Köszönöm. Ön most hol van, mert madarakat hallok? Ja, én most szentendrőn vagyok egy teraszon. <tos> itthon. Hosszú út vezetett ehhez a szentendrei teraszhoz? Ezt az édesapja például látta ezt a teraszt? Nem, nem, sajnos nem látta. Ez, ez a terasz az öt éve, ez leszik örül az ingatlanmat, tehát amikor kiköltöztem szentendére, apa sajnos nem láthatta. Amikor azt mondja a dal, hogy szívet cserél, aki hazát cserél, az mennyiben igaz? Független attól, hogy azért természetesen értem, hogy ez nem olyan hazát cserél, mint ami erről egyébként a dal szól. Nem látok ebben ilyen, ö, ilyen, ilyen markáns különbséget, vagy nem biztos, hogy meg kell húzni ilyen éles vonat. Könnyen beilleszkedett. Könnyen beilleszkedett. Azt hiszem, igen. Legalábbis én nem éreztem ennek semmilyen fajta hátrányát. Így van, itt érettségiztem le, aztán itt felvételiztem, az én Szegedben kerültem diákként. Bölcsészkar? Bölcsészkar, igen. Sokáig Szegeden akartam maradni. Ez egy nagyon jó hely. Az egy nagyon jó hely, csak a, ugye már annak idején, már a 90-es évek, de akár, amikor én végeztem, már akkor a probléma volt álláshoz ütni, illetve egyáltalán elhelyezkedni, úgyhogy én visszajöztem Pestre. Milyen a... szakos volt? Ugyan? Tessé? Milyen szakos volt? Magyar töltelelmi az amelmélet. És mit szeretett volna lenni? Én én tudományosan akartam megváltani a világot, mert aztán az akadémián nyertem egy... Ez a íralomkutatói ilyen én Erdély történettel foglalkoztam, aztán belugrottam a pénztű programba, azt végigvittem ugye a három évig, de aztán nem tudtam megvédeni soha, mert a, a témámból adódóan az anyagnak jó nagy része záróva van még Erdélyben. Tehát egyszerűen nem, nem nyitok hozzá a forrásokhoz. téma milyen forrásokról van most szó? A, az én témám az erdélyi Társaság története volt. Tudni, ez tudni kell, 1888-ban alapult, ugye ez a, a Fetele István széletársaság, euh, ami a Kemény Zsigmond uh -huh. euh, előzte meg időben. És aztán a, a történet elhúzódik egészen 1937-ig, de nekem, nem, nekem nincs meg a filológiai anyagom, csak 1910-ig a... Van. Ez miért van zárolva? Ez miért van zárolva? Egy, egy részét nem kutatták még föl, más, másik része pedig egyszerűen pusztán adminisztrációs történet, a az információ történet. Ez valami levéltárban, vagy hol fekszik el? Hát az akadémia levéltárban, illetve az Erdélyi egyletnek a, a gyűjteményében van egy jó része, de egyszerűen a bürokratikus történet a, a zárlásnak a, a jó része. Tehát ez ez a... valójában pénz kéne? Köszönöm. Pénz kéne ahhoz, hogy ezt fel kutatni? Nem, ez valakinek föl kéne. De... Hát értem, de ahhoz pénz kéne, vagy akarat? gyanítom mind a kettőt. És valószínűleg ember hozzá, aki ez el... egy nagy anyag. A tudomásom szerint igen. Tehát ugye az 1888 és 1910 közötti anyag az, az, az elég tetemes, és az megvan. És ha, ha csak abból, abból a kentrükből következhetek, hogy uh, ugyanez a mennyiségnek meg kell lennie a maradék 27 évre, akkor biztosan uh, sok sok, sok oldalról van itt szó. De az, az a probléma az egyébként, hogy ezt mannak idején 90 798 magasságában is azzal uh, vert el uh, az az akadémiai levéltár, hogy uh, nincs a katalogizált. Tehát kutató, vagy filológus vagy írom nem, nem férhet hozzá. És ez az ott, sem, az ott meg. A helikonik milyen út vezetett? Uh, én annak idején, mikor Szegeden végeztem, akkor egy évet tanítottam Pesten, egy középiskolában miközben a PISD-met csináltam. Szerette? Sze, szere Desé! Szerette? Szerettem, csak nagyon sok volt a, a tanítani volna, mert uh, egyszerre tanítottam történelmet, magyar és uh, angolt. Uh -huh. Úgyhogy ez is soknak tűnt. És közben aztán kiadók felé uh, kezdtem el orientálni, és aztán végül a Móra fölövet 99-ben uh, lesz, És akkor a, nagyon sokáig a Mórába dolgoztam, éveken keresztül, a gyors felszámolással azt hiszem fél vagy 7 évet. Öt, alapvetően, hogy ugye, vagy talán csak kizárul a gyerekirodalom, ez önhöz mennyire állt Hát nekem a gyerekirodalomhoz egészen különleges viszonyon a, a az én, én nyudalmi értelemben, vagy gyerekirodalmi értelemben egészen máshoz szociáltam, mint a magyarországi magyar gyerekek. Ez mit jelent ez? Azt, hogy én olyan műveket olvastam, meg olyan műveket olvastunk, amik egyébként otthon elérhetőek voltak, otthon ez alatt, ugye, uh -huh. értem. És nagyon sok magyarországi szerzőt csak úgy ismertünk meg, hogy apám lévén szimfonikus zenét egyfajtaban külföldön turnézott, és az országon. Tessék? Milyen hangszer? Uh -huh. És ahányszor Magyarországon keresztül átutazott, pontosabban Nyugat-Európából, ugye haza annyi annyiszor hozta be a könyveket Magyarországon. Tehát itt megvásáltak a könyveket, és hozta haza őket Korosvára. Tehát a, én Lázár Ervinnel úgy találkoztam, hogy a okozott könyvben, vagy Anikoszki könyve, én és úgy találkoztam, hogy én már rég egész más dolgokat olvastam, és szerintem ilyen fázis késősel jutottam el sok mindenhez. Mert ugye az Jó, de ez mennyiben befolyásolta a Múra kiadóban való tevékenységet? Hát semmi, mert nyilván, nyilván volt egy nagyon széleszlátóköröm a... A, a Akkor már volt gyereke, vagy most van gyereke, semmi közöm nincsen hozzá, csak kíváncsi vagyok, hogy van egy gyereke. Van két, de van két lányom. Me, mekkorák? 13 és 10, és el elég jó olvasó fajtán, tehát valószínűleg egy ilyen szállatív hagyomány hogy bennük, úgyhogy eléggé könyvtőnk könyv, fogyasztok. De ők ezek szerint akkor még nem nagyon olvastak, amikor ön a mórában volt, hiszen akkor fogantak, illetve akkor voltak kicsik. Hát, hát egészen pontosan, amikor órába kerültem rá egy évre, született Igen. a nagyobbik lányom, aki most 13 éves, és az 2003 ban kisebb. Ők már nyilvánvalóan azokat azokat a dolgokat olvastak, amiket ugye én már hazavittem nekik, illetőleg, hát tőlem tudták, hogy mit kell olvasni. És hát ugye ők, ők nyilvánvalóan, hogy itt járnak iskolát, itt jártak, és itt járnak iskolában Magyarországon, tehát ők már a magyar tanrendbe illeszkedő anyagokat kiegészítő olvasmányokat olvassák. De ezzel együtt ismerik azért a azokat, amiket én uh, olvastam a nagy gyerekkoromban. A Helikonban hány év volt? Köszönöm. Vagy a, a Mórában hány év volt? A Helikonban? Nem, nem, a Mórában hány év volt? Uh, hat, hat vagy 7. És onnan hova vezetett az út? És onnan, onnan pedig a, uh, elhívott a kráter kiad, ugye Erdélyről hmm. és akkor a kráterben voltam szinte 56 évig, aztán... Az... Amikor az embert elhívják a kopé, de milyen tevékenységét értékelik, ha kiderült? Hát gondolom, gondolom a, a, a könyvek beszélnek magukról. Tehát uh, most egy egészen képetesen megfogalmazva uh, nyilván azért a 6-7 év alatt a mórában azért az egy az iszonyi mennyiségű könyv uh, készült, ugye nagyon, nagyon sokat uh, én, nyilvánvalóan én csináltam. És aztán a, mivel erdézalmhoz kötöttem ugye a kutatási témám kapcsán, ugye így uh, a kráter uh, akart ugye kiadni és aztán így kerültem oda, hogy a hogy akkor itt így lehet bontogatni, ugye ezeket a szálakat, hogy az erdély szépi vesztéknek milyen ki az anyja voltak, melyek azok, amelyek nem porosak, melyek amelyek felújíthatók, mik azok, amik ugye hiányoznak a Üzleti érzéke lehet. is volt, tehát kiderült-e az, hogy olyan könyveket javasolt, vagy olyan könyveket gondozott, amelyekre volt is érdeklődés? Hát ö, alapjaiban igen, de mindig, de mindig van egy hektika ebben a játékban, hogy tűnik az ember azt vagy azt gondolja, egyik-másik könyvről, hogy véhetően nagy siker fog, vagy nagy nagy siker következik be utána aztán vagy az elma, hogy egyáltalán nem jön be. Viszont igaz az ellenkezője is. Mivel foglalkozik a gyerekek anyja? Pszichológus. Az, hogy egyébként közben, ugye haladunk előre, szerintem magához a két ödönfon horvát könyvhöz holnap fogunk hozzájutni, hogyha holnap is szenten rám időt, de ez nálam gyakran előfordul. Szóval, hogy mennyire változnak az olvasási szokások, ez azon a területen, ahol ön dolgozott, ott mennyire volt fontos? Mert például a gyerekirodalom, nem tudom, hogy abban az időben már változott-e annyiban, mint amennyiben ma lehet azt látni, hogy a gyerekek olvasási szokásai, hát ahogy legalábbis én tapasztalom, alapvetően megváltoztak, megváltoznak. Hát ennek a, a folyamatnak azért, azért egészen jól. Ö, ö. Ezek a, ez a folyamat egészen jól látható, és azt hiszem, hogy ha, ha abból a pontból indulok, hogy 99-ben vagy 2000 magasságában uh, mi volt a, a, a gyerekek olvasása, hogy így most metaforikusan fogalmaznak, ahhoz képest a mostani állapot nyilván egy nagyon az is. Mindannyian tudjuk, hogy ezek a folyamatok, ugyanis ha nem megyünk bele vagy hogy az internet, meg mélyegé, meg a média... Ön ez szomorúan éli meg? Azért élem meg szomorúan. Virtuálisan szomorúan persze, mert nem mondom, én nem vagyok hogy, hogy a mai gyerekek nem olvasnak. Azért, azért tartom szomorúnak ezt az egész, nevezzük most válság folyamatnak, ezt a, ezt a történetet, hogy tudnod, hogy rengeteg értékből és értékes dologból maradnak ki. Tehát, azt hiszik, hogy ugye... De önnek mekkora a fájdalom az a szó átvét értelmében, hogy próbálná őket a szó virtuális vagy valódi értelmében meggyőzni, de meggyőzhetetlenek nődnek, legalábbis jelenleg? Vagy sokkal legalábbis? Tehát meg, meggyőzni, tehát az én, az én meglátásom és értékem, szerint erőszakot meggyőzni gyereket sem lehet. Ebben nem fogunk vitatkozni. Gy gy gyereket egyáltalán nem. Felnőttesse könnyű. Felnőttesse, mi azt mondom de gyerek szempontjából az biztos, hogy nem működik, ellenben, ha ráhatások vannak, és, és nagyon sok a és a párbeszéd, tehát az egészek a kommunikáció az alapja az én meglátásom szerint, akkor biztosan működik. Tehát nyilvánvalóan én se Jó, csak a... ugye egy sor dolgot nem lehet pótolni, tehát ha a, a standard könyvet nem olvas az ember tínédzserkorban, az 20 vagy 30 éves korában már nem ugyanúgy hat. Hát sőt, egészen biztosan. Hát ugye más-más helyzet tudottal is más más évjárásra mi egyébben jó hozzá, tehát valószínűleg az, az, az olvasat maga egészen másképp jön létre. Viszont a, a, a gyerekügydalom tekintetében ö, nagyon sok olyan amit kéne ismerni a mai gyerekeknek, amik ugye alapokat szolgálnak. Nem biztos, hogy a, a, a vámpirmesék adják meg a, a tipológiai alaptörténeteket, hanem még ismerni kéne mondjuk a mitológiát. Ön egyébként a másik oldalra egy pillanatra se ült át? Tehát öníró ön, ön ember is, vagy sem? Hát, én, nem, nem, nem én, én úgy írok, hogy a, ahogy a Márai mondja, hogy tisztes ember az asztal a fióta. Tehát, vannak írómányaim, de ugye ezeket én megtartom magannak. Uh, mennyi időt telt, idő telt el a kráternél? Uh, öt, öt és fél év. És utána? Uh, utána, utána szabadul újságíró voltam egy darabig, egy-egy olyan három évig, vagy nem, inkább fél évig, és aztán megtalálta a, a tavaly előtt induló Tarandusz kiadó, keresztül csináltam, és aztán a helikon ugye elhívott mára ízni. Tehát kb. ez a utóbbi két évnek a története. A taladusban is ugyan nagyon sok szép üdöl, ami... És, Akkor nem töltös hosszú időt? Nem, de hát ugye így beugrott a helikon a történetben. Tehát az azért az érdekes megkeresés volt amik azt mondták, hogy máraival lehet foglalkozni és hogy a, a, a privatizált vagy új, újonnan privatizált ugye pozícionálni kellene a piacon akkor ezt, ezt én egész kihívásra kérdeztem és, az, és tavaly szóta ezt csinálom És ez valójában mit jelentett a hétköznapokban? Tehát ez a pozicionálás? Hát az, hogy ugye a Helikon ugye megvette a Libriát, most ez semmi titkolni való nincsen már az utóbbi egy évben, és a, a, a gyakorlatilag a, a máraink kívül, meg egy-két könyvet leszámítva, a Helikon nagyon, nagyon sok újdonsággal, vagy, vagy úgyzonsággal egyáltalán az utóbbi egy évben nem, nem igaz, nem igen jelenkezett. És akkor az volt a, a, a Kiadói koncepció, vagy nevezzük így a tulajdonoszi koncepció, hogy nyilván a helikopter magyar könyvházt meg kell őrizni. Tehát ugye ebbe egyensúlyra ki kell találni azt, hogy mi az, ami a magyar idő, a magyar kultúrtörténet oldaláról kiadandó, illetőleg mik azok az újdonságok, akár külföldi könyvek is, amiket érdemes kiadni. Miközben ugye az egész könyvpiac, meg az egész könyves világ, ugye azért. Szépen lassan ugye, benne van ebben a válságos történetben, vagy nem is tudnak kimászni ebből a válságos történetből. Tehát nagyon meg kell gondolni azt, hogy melyek azok a címek, könyvek, mik azok az átemelhető címek mondjuk a helikon hagyományából, amit érdemes megkiadni. És akkor ebben a kettősségben, hármasságban azért egy nagyon jó kis, ilyen sakkozó, mozaikszerű játék jön létre, hogy ön a főnök a helikonban. Én, én az azért mi vezetője vagyok a helikonnak. Ez egy hány fő szervezet ma? A maga a helikon kia? Igen. Egy négy-öt négy, fős kis csapatról van szó. De hát a, a, a, a háttérrel együtt, a háttérútbalra vagy oldútbalra együtt azért itt sok ember dolgozik. Hány kiadvány évente? E, tavaly tavaly évben volt... E, 54 vagy 55 ugye újrakiadásokkal, és most úgy néz ki az idei év, az, az egész, egész ember elével fölfelé a újrakiadásokkal együtt szeptemberig el fogja érni a 80-as példáját. A címeket azokat ön adja? Többnyire, többnyire. Akkor innen folytatjuk. Az a kérdés, hogy holnap ugyanilyenkor önnek megfelelő -e 8 óra után? Lehet, igen. Holnap ugye olyan kilencsörülök autóban holnap. Nem, hát akkor ugyanúgy 8 és fél-kilenc között. És akkor szólás a két ödön horvát könyvről. Részint az istentelen ifjúságról, részint a korunk gyermekéről. Hát ez zseniális mind a kettő, hát ezek a alapnyűvek. Innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm. Én... Köszönöm szépen. Viszont hallásra, Önök az elmúlt percekben Kovács Attila Zoltánt hallottak. Alexandra Minden, ami szóra is érdemes. Mi? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Megszakadt, ez így van. Beszéljünk akkor erről a két ödönfon horvát darabról, illetve a könyvről. Az egyik az istentelen ifjúsága, a másik pedig a korunk gyermeke. Végül is a rossz indulatú kérdést azt akkor nézze el nekem, hogy valójában gazdasági, vagy milyen oka van annak, hogy ez nem egy kötetben, hanem két kötetben jelent meg, bár így az ember szívesebben viszi el, mert formás darabok. Hát, uh, um. Nem, nem rossz indulata a kérdés, nyilván eset kereskedelmi szempontból megközelítés. A, a tematikusság alapján össze a kapcsolatban, nyilván a kettős, de azért itt azt tudni kell, hogy a, az egyik könyv az ugye az annak idején az istentelen ifjúság már megjelent Magyarországon, mint egy három évtizeddel ezelőtt más címen, tehát egészen pontosan hogy lettem én néged Igen. még egy címmel. Még a korunk gyermek az azért nóvum, mert hogy első kiadása most történt meg. Tehát az utolsó regény az a, a, gyakorlatilag most mutatkozik meg elsőként. A, a magyar olvasók előtt, hiszen nem volt még lefordítva. A másik az 84 ben lefordított a Grácia. <coughs> Elnézést na, akkor. És ahhoz nem is nagyon nyúltak, ugye? Tessék? Ahhoz nem is nagyon nyúltak. Hát nem, hát az, az annyiban nyúltunk, hogy, hogy a cím lett a cím más. És miatt muszáj volt, de hát az egy kiváló fordítás, szóval az annyira. A hogyan lettem én néger, a Jugend Owner got az hogyan lett így magyarítva? Hát ezt a, a gyakorlatilag a 30 évvel ezelőtti szerkesztői döntést kéne ö, felülvizsgálni. Én szerintem egyszerűen annyi volt a kiadói koncepció annak idején hogy a, a szó szerinti fordítás helyett inkább adtak egy tematikusan, talán közelebb állót, vagy, vagy legalábbis úgy gondolták az akkori szerkesztői a kiadónak, hogy ez egy közelebb álló cím a tematikussághoz, és innen kezdve átkeresztelték a könyvet. De az is lehet, hogy a fordító maga ajánlotta ezt a címet. Hát ezt nem tudom, de hát ez a... Ha jól látom, egyébként a korunk gyermeke kapcsán, hogy 1985-ben jelent meg Frankfurtban, hol gondolom, hogy ez nem egy 85-ös darab. Nem, nem, nem, ez, ez 38-as darab. Igen, de akkor 85-ben jelent meg, vagy 85-ös verziójának a fordítása, vagy ezt hogyan kell érteni? Hát a, a, a fordítani egy eredeti szövegből bármelyik kiadás lehet, nyilvánvalóan egyik sem csonkább, mint az az követő. Az, hogy a kornyalista melyiből melyikből fordított, azt most még fejben nem tudom megmondani, melyik kiadásból. A, a lényegi elem az, hogy ö, ö, annak ellenére Magyarországon ismert Ödönfon Horváth neve, illetve a darabjainak egy része le van fordítva, és az olvasok színházba járott, tudják, hogy ki az Ödönfon Horváth. Az utolsó könyvben valamiért, valamilyen valami okból kifejezőleg elsikkadt korábban. Mesél a Bécsi erdő. Mesélne valamit Ödönfon Horváthról? Hát valószínűleg gondolok, vagy, vagy, vagy életműre. Önre bízom. Mert a, a, mondom azt, a szerző maga ismert Magyarországon, tehát a érdekessége az, hogy a, a színházi világ oldalára mindenképpen tudja a hallgatóság, hogy kiről van szó. A, a másik pedig, a, ami most aktuálisra teszi hát a történetet, az, hogy a, a 110 évvel ezelőtt született, tehát valamit mostanásága ebben a félében van egy szót, nem tudok, mert abban nem szoktam jól lenni. De a öröfog Horvátorról, amit lényegileg tudni kell, az az, hogy a, a, a, a, egy magyar származású íróról van szó. és Ön pontosan ugyanott van, ahol egyébként tegnap volt? Köszönjük. Ön pontosan ugyanott van, ahol tegnap volt? Igen. Mert akkor valamiért a térerő elhagyott bennünket? Tehát én... Rendben van, most a felét lehet hallani annak, amit mond. Akkor viszont amúl kimegyek a teraszra. Tegnap kint volt a teraszon, igen, ott a rigókat is lehetett hallani. Igen, na akkor visszajöttem ide a rigók mellé, akkor talán most így jó. Most tökéletes. Jó, akkor maradok, akkor maradok itt. Odasüt a nap? Igen. Igen, tessék? Azt kérdezem, hogy oda e a nap? Nem, a házből beálljék olyan, aztán majd hátfordul a ház. Jó, hát addigra gondolom, hogy elválunk egymástól. Figyelek. Igen. Szóval egy szlovén származású osztrák-magyar vonalki a szülöttéről van szó, aki ö, magyaros neve ellenére németül alkotott, ö, és egészen 1931-ig úgy mondt, ö, Amatő drámaíróként, színpadíróként tevékenykedett, és az igazi háttörést a Mesél a Erdő hozta meg számára 1931-ben, amiért annak ideig még lejtdiat is kapott. A legfontosabb momentum az életében az, hogy az első szószólója volt, az egyik első szószólója volt a. a, a elleni propagandának, és nem véletlen az, hogy a 30-as évek elején el kellett menekülni Németországba, hát az anecdoták, vagy az anecdoták szerint Göbbelsz maga kijelentette, a, a, amikor már propagandaminiszter volt, hogy a, a, az ilyenfajta a, politikai megnyilvánulások a, a tetteseinek a feje, a feje porba fog ülni. többek között ön Horváth és tehát a, a, a, az anecdoták szerint meg lett nevezve maga a szerző is a, a náci propagandában, ezért elmenekült a másik aneddotot szerint úgy menekült, hogy a, éppen kilépett a lakás sajtájából, lecsaladt a Gangos folyoson és a hátsó, hátsó ajtó menekült ki, amikor a gestápol már a, a főbejáraton már belépett a, a háznak az udvarára. És gyakorlatilag egy aktatáskával átszikött Franciaországba, egy, egy jó ideig ott alkotott, aztán ö, ö, a korábbi ugye a Bécsi Színház kedvelte a műveit, hiszen azok az, ott ott elő a legtöbb ö, ö, szimbari darabját. De aztán utolsó nap alá, sajnálatos módon, 37 éves korában, 38-ban, teljesen banális történet, de akkor egy fa csaptak egy villámfűtött a fa agyon csapta, A, a életű szempontjából pedig a, a legemlékezetesebb ugye az a, a mesél, a Bécsi Erdő műve, de hát a a is ide lehetne sorolni, illetőleg hát ugye a, a regényei közül, a, amelyeknek a száma mindösszesen hat, 6. Talán ez a kettő a legjelentősebb, az istentelen ifjúság, illetőleg a, mondom most a magyar olvasók az elsőként de álló korunk érdeke. Mondjon két-három mondatot a korunk gyermekéről és aztán az istentelen ifjúságról. Én csak az egyiket olvastam még, az az istentelen ifjúság volt, arról én hosszan beszámoltam, vagy relatíve hosszan beszámoltam, hihetetlen módon rám. Nagyon. Hát e, e, sú, súlyos e, e, úgynevezett regény tematikusan, miközben e, terjedelmében nem, nem egy e, hosszú könyvről van szó, de hát azért a, a, mindaz, amit az Ödönfón Horváth a ideológia gondolt arról az időszakról, amelyben alkotott, az, e, panoptikum vagy panoráma képként benne van ebben a regényben. A... Az az én hibám, hogy én egyébként abból az istenteleni fűságból nem éreztem meg a közelgő második világháború szelét, ahogy azt egyébként a fűszöveg feltünteti. Tehát én képes voltam értelmezni a második világháború előszele nélkül, vagy ez egy hiba, hogy én ezt nem vettem észre? Nem. ahol kell kiindulni, hogy amikor a könyv íródott, ugye akkor a második világháború még nem tört A Tehát a horvát a, a víziója, vagy, a, vagy az ideológikus meglátása, az tökéletesen igaz a 30-as évekre, miközben ugye folyamatosan reflektál mind arra, ami a 30-as évek előtt történt Németországból. Tudni, hogy tudjuk a Weimeri köztársaság idején ugye a világválság felül az Európában, hogy milyen társadalmi problémák jelentkeztek Németországban. Aztán a, a, a nagy megoldás erre a problémára az a 33-ban történt hatalomváltás lett, és ugye a 33-as berendezkedés és annak a társadalmi hatásairól itt elsősorban az önfond Horváth. Persze azóta az, tudjuk, az hogy a 39 ben hova vezetett ez a történet, de hát ezt még annak idején még Horvát sem tudtam, hogy volna megjósolni, bár azért tegyük hozzá, hogy a, a, a látlelet, amit a német társadalomról és a német polgárságról, meg az ifjúsági nevelés, az ifjúságnak a, a, az ideológiai agymósásáról Ír, az tökéletesen megfelel a valóságnak, és tudjuk, hogy hát ugye Hitler-Jugent-ről kezdve a, a, az ifjúság nevelése, ugye a politikailag felülről vezéret ifjúsági nevelés, azt mondta, hogy nézett a szakba. De 39-ben nem tudott írni, mert a helyzetokánál fogva sem ö, ö, tudta volna megjósolni, ha csak volna. vonatták. Mit tudható a korunk gyermekéről? A korunk gyermeke az, az ugyanezt a tematikát feszegeti, vagy boncolgatja, nagyon-nagyon érdekes kettősségben, hogy tudni tudnálik a, a főszereplője, hogy a korunk gyermeke az nem más, mint egy a 30-as években a német, a német, a német, a német országban katonaság katonaságban tevékenykedő fiatalember a, mondjam, a nézőpontjából az a fajta, a, társadalmi ábrázolás, ahogyan egy fiatal láthatta Németországot abban az időben. És az érdekesség az, hogy akár ki is lehetett mondani deklaráltan, hogy töntéppen itt egy hitlerügen kisfiúról van szó, vagy, vagy nagyfiúról van szó, nem is kisfiú aki ugye folyamatosan megpróbálja értelmezni azokat a parancsokat, azokat a az utasításokat, amelyek ideológiát próbálják nevelni az ifjúságot, miközben ő tagja ugye ennek a szervezetnek, de hát azért a belső, a belső hang, ugye az énje, ugye a saját, a saját nevetetése, mi egyéb, ugye valamilyen szinten összeütközésbe kerül ezzel. A másik uh, érdekessége pedig az, hogy ez uh, bár ugye uh, regényű faj, azért uh, uh, töredezettsége, fragmentáltsága uh, tökéletesen mutatja azt, hogy az Ödönfon Horvátországon éppen műfajú naplóban akartam megírni ezt a történetet, és nem véletlen a töredékessége a szövegnek, hiszen számtalan szótatok szakadnak félbe, átúzik másik témára, aztán visszakanyarodik, aztán újra. Tehát egy ilyen érdekes spirál játékban zajlik a szöveg, ami, ami csak azt írja el az olvasó, olvasónál, hogy tulajdonképpen vele együtt kavarogja az egész. Jó, hát a második fordításról nem tud beszélni, De Kerényi a... Grácia fordítása az teljesen időtálló. Köszönöm. Mondom, a második fordításról nem tudok véleményt formálni, mert nem, még nem olvastam, de Kerényi Grácia fordítása teljesen időtálló. Ugyanez igaz a Konya is fordítására is. Egy teljesen friss fordításról van szó, de hát ö, ö, ugye vannak jó fordítások, vannak szöveges fordítások, vannak magyar. Nyelvi fordítások, és vannak magyartalan magyar, magyar nyelvű fordítások, de a is a fordítás azért abszul. Jó, nagyon jó könyvek, abszolút zsebbevalók, lehet őket vinni, jó tördelés, jó betűk, az istentelen ifjúság lebilincselő, a korunk gyermekéről megbeszámolok azt követően, hogy vagy Flóri Anna, vagy a Gerlóci Marci legújabb könyvével végeztem. Nagyon szépen jó. köszönöm Kovács Attila Zoltánnak a részvételt, és még egyszer elnézést kérek a félórás csúszásért. Semmi gond, köszönöm szépen. Viszont hallásra önök a Helikon főszerkesztőjét hallották. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Itt? És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.